він запропонував невиразним жестом. «Де бачиш?» Стефанія знизила плечима і сіла на лаві під стіною. Вирішила провідати, до речі, і зі святом. Його погляд ковзнув по її щуці і опустився додолу. «Марнувш час, Стефо, чого ти хочеш?» «Здається, я ясно висловилася. Не віриш?» Стефанія намагалася упіймати його погляд, він постійно вислизав, звиваючись змією довкола її тіла, швидкий та обпікаючий. «Ти майже не змінилася, Стефо», – промовив нарешті Альгірдас і звів очі. «Твій диявол так само живучий, а ти так само полюбляєш гучні вислови і так само уникаєш власної душі». Його ближе перекосилося, і він схопився на ноги. «Ти, здається, випробуєш мене? Чи ж ти забув, що, випробуючи мене, ти випробуєш, Боже, терпіння?» «Так», – просто відповіла Стефанія і всміхнулася. «Мабуть, куця пам'ять!» Вона зняла капелюх і труснула головою. Вона завжди залюбки спостерігала за цим фанатичним ченцем, коли він не міг себе стримувати. А він досі не міг. Під рясою так само жив – перебірливий, плотолюбний раб і при нагоді стрибав з його очей хитливим бісом. Стехання засміялася, голосно закидаючи голову на довгі шиї і явно глузуючи. Альгірдас побачив неспокійливу примхливу тінь на цій шиї і зловтішався самого себе. Вона приїхала перевірити його. Що ж перевірила, він капіталював ще тоді, коли почув її карету – але ж знав, що то вона. У хвилини такої неконтрольованої слабкості йому хотілося її вбити, катувати, щоб почути її невідомий біль і прийняти його на себе, увесь до останку, аж поки її безсиле тіло не упокориться в його руках. Дарма, що він був її рідним дядьком і йшов проти Господа і проти природи. Він пам'ятав смак її шкіри, і ніщо в світі не змусило б його забути цей смак. Йди, Стефо», – сказав Альгірдас, здригнувшись. «Я, мабуть, надто ледачий, щоб сперечатися з Господом з приводу мого релігійного сумління». «Це теоретичне питання, любий Альгісе», – усміхнулася Стефанія. «Але я візьму його до уваги. Чи може просто слід розцінити його як погрозу?» Сподіваюся, мої молитви вже почуто, і я втратив здатність бути лихим на тебе. Твій гнів завжди досить оригінальний, тому забудьмо про здатність, а врахуємо обставини, чи ти кохатимешся зі мною на цій лавці, затискаючи мені рота, щоб не привернути непотрібної уваги святого братства, чи прилюдно відпускатимеш мені гріхи, шукаючи свій власний рай». Її очі засвятилися, і вона глизливо всміхнулася. «Забув, мабуть, що ти не лякаєш мене». «Припини!» – майже крикнув він і відвернувся. «Навіщо добиватися спасіння твоєї мертвої душі? Що тобі болить, Стефо? Якщо душа мертва, то, мабуть, тіло. Але мене не стосуються світські справи. Що ти знаєш про Дару, Альгісе?" Я пробачу тобі все, якщо ти даси мені хоч крихту цього знання. Альгерда созернувся і похромився на її погляд. За її спиною де ж сховав свій злочин. То він і справді вбив ту жінку? Хіба ж у вашому роду не заведено вбивати коханок, чи ж бо чоловіків? Стефанія напружилася. «Ти, мабуть, натякаєш на смерть мого Густава? Наскільки я пам'ятаю, він залив очі і поліз у річку. Я маю бути винною у цій незбагненній дурості?» Будь-кому моторошно було побачити власну дружину у чужих обіймах просто неба. Глянець тіл, вільність, рухів, очевидне задоволення. «Ти справжня тварина, дядечку!» – примружилася Стефанія, і в її очах минула цікавість митця. «Але звідки знаєш?» «Багато молюся», – всміхнувся Альгірдас. «Господь розкриває мені очі. Я бачу цей світ середини. Бачу навіть, як тече твоя кров». «Тоді, мабуть, немає сенсу прикривати себе одежею, чи не так?»